aina astaqal haditsu kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah dalalatin bin alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala pada pagi hari ini subuh Jumat tanggal 4 bulan Safar 2438 Hijriah ya. bertepatan dengan tanggal 4 bulan November 2016 kita alhamdulillah sehat walafiat dapat kembali berkumpul bersama di Masjid Al Jihad ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah salat subuh yang indah sekali salat subuh yang nikmat sekali dan mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita Mudah melaksanakan perintah Allahnya dengan baik Dan mudah menjauhi apa yang Dilarang oleh Allah SWT Para jamaah sekalian Rahimakumullah Seorang ulama yang bernama Ibn A'un Ulama Tabi'in Beliau hidup pada masa Sejaman dengan Ya Abdullah Ibn Mubarak, Rahimahullah, ibnu Awan berkata, La tasik bikasratil amal, fa innaka la tadri tukbalu minka amlah. Jangan kamu yakin dengan banyaknya amalmu, kata beliau. Karena amal itu belum tentu diterima atau ditolak. Amal itu belum tentu diterima atau atau ditolak. Walau tak mana junubakah, pain nakala tadri al kufirat an kaamla. Dan jangan kamu merasa aman dengan dosa-dosamu. Karena apa? Engkau tidak tahu dosa itu diampuni atau tidak. In amalak anka muqayibun, ma'adri mallaahu sani'an fit. Sungguh amalmu itu ghaib bagimu. Kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh Allah terhadap amalmu. Ayajaluhu <tungguh> pisjin, amyajaluhu fillijin. <itu> Mungkin Allah akan menjadikan dengan amalmu itu kamu di neraka, atau Allah juga akan menjadikan dengan amalmu itu kamu di surga. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Sebuah peringatan yang sangat menyentuh kepada kita. Jangan pernah kita menganggap remeh dengan orang lain. Jangan pernah kita berbangga dengan amal yang kita lakukan. Tapi kita syukur. Kita mensyukuri bahawa kita mampu melaksanakan satu amal itu. Mampu melaksanakan satu ibadah itu Tapi catatan terakhir Dari ibadah yang kita kerjakan Itu keputusannya di tangan Allah SWT Apakah ibadah dan amal kita itu diterima oleh Allah Atau ibadah dan amal kita ditolak oleh Allah SWT Maksudnya kita berusaha Sekuat tenaga Apa yang kita mampu bisa usahakan agar amal-amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Melakukan segala amal-amal yang berpotensi tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan segala ibadah-ibadah yang jalannya bisa mulus diterima Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang amal ibadah yang beliau kerjakan. Dan sahabat mengerjakan amal-amal itu sepeninggal Rasul tercatatlah kehidupan sahabat itu kehidupan yang terbaik tercatatlah kehidupan sahabat itu kehidupan yang terindah dan kita tidak akan mendapatkan kebaikan hidup sampai kiamat akan tiba seperti kehidupannya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? <tuh> karena dia berhati-hati dalam melaksanakan segala bentuk apa yang dia klaim sebagai ibadah. Dia tidak mau melakukan sesuatu kecuali apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ibadah yang Nabi ajarkan dan sunnahkan. Suatu jaminan Allah akan menerima amal ibadah kita. Karena yang paling mengerti tentang ibadah yang baik itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang paling mengerti sesuatu yang layak untuk tidak diibadahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya tentang itu, apa yang tidak layak untuk diibadahkan atau dianggap ibadah dalam kehidupan kita, tentu jawabannya apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat layak untuk kita tinggalkan. Karena Rasul paling mengerti tentang ibadah yang baik. Kalau kita bertanya Amal apa yang terbaik untuk kita lakukan? Tentu kita bisa menjawabnya sendiri. Laksanakan dan lakukanlah amal yang pernah dikerjakan dan diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. <tuh> Para jamaah sekalian, Rahimakumullah. Begitu juga dengan pinta dan doa kita. Dengan pinta dan doa kita, doa apa yang terbaik untuk dipanjatkan kepada Allah Ta'ala? tentu jawabannya berdoalah kita seperti doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Rasul pinta untuk beliau dan umat itu yang kita pinta apa yang Nabi tidak pernah pinta dan itu pun yang kita tidak pernah pinta hadirin rahimakumullah jika kita melaksanakan hal-hal seperti ini pasti kita akan mendapatkan ibadah yang terbaik Pasti kita akan mendapatkan doa yang terindah dalam kehidupan ini. karena yang kita ikuti adalah Uswatun Hasanah. Yang kita ikuti adalah Khatamun nabiyyin, Manusia terbaik di muka bumi ini. Pada jamaah sekalian, Rahimakumullah, Pada kajian pagi hari ini, Saya akan sampaikan sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diriwayatkan Imam Bukhari. Diriwayatkan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dari Sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maqal. "Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Mafatihul ghaibi khamsun, la yalamuhun illallah. Kunci-kunci semua yang gaib itu ada lima, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Segala yang gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Taala. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu, kemudian Nabi membaca Surah Luqman ayat 34. Ausbilahi mina syaitan roti. Inna Allah aindahu ilmu sa'ah, wajudzil lguysa wajalmu ma'bil arham, wajudzil lguysa. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَبْسُمْ مَا ذَا تَقْسِي بُغْدَ وَمَا تَدْرِي نَبْسُمْ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ سُورَةُ لُقْمَانَ آيةَ اثنين و أربعون و dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad Ibn Hanbal Para jamaah sekalian rahimakum Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Lima macam itu hanya Allah yang mengerti dan hanya Allah yang tahu. Kemudian Nabi membaca ayat 34 surah Luqman. Apa lima macam yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha 'indahu 'ilmus saa'ah. Allah yang mengerti tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits dan Allah yang tahu. Dan menurunkan hujan. Kapan hujan turun, di mana hujan turun, itu hanya Allah yang mengetahui. Boya alamu mabil arham dan Allah yang tahu janin yang ada di dalam kandungan seorang perempuan. Wa mata diri nabsum mazataksibu kada dan Allah yang tahu apa yang kita usahakan besok dan berapa hasil usaha kita besok. Semua itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima Allah yang tahu yang Nabi katakan ini kunci-kunci yang ghaib lima macam yang kelima wa ma tadri nafsum ma tsaqibu ghadah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Dan Allah juga yang tahu Kapan dan di mana kita akan mati? Di bumi mana kita menghembuskan nafas yang terakhir? Semua itu adalah rahasia Allah Taala. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui yang lima macam yang disebutkan Allah dalam ayat 34 surah Luqman yang Nabi sampaikan kepada para sahabatnya dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Artinya berbicara tentang lima macam ini. Hak Allah 100% Tidak ada kita yang mengerti Tentang itu semua Asbabun nuzul ayat ini Adalah menurut Ibnu Jairid dan Ibnu Hatim Dari Mujahid Bahawa seorang laki-laki Arabi Seorang Arab desa Bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada saat dia datang kepada Nabi Dia berkata Ya Rasul Istri saya sedang hamil Dan tidak lama lagi melahirkan Tapi terlalu lama untuk menunggu tahu Anak saya laki-laki apa perempuan Sebelum istri saya melahirkan Saya datang kepadamu Untuk bertanya Anak saya dalam kandungan istri saya itu Laki-laki apa perempuan Nabi tidak menjawab dengan pertanyaan ini Kemudian dipertanya lagi berikutnya Negeri kami adalah negeri yang sedang dilanda oleh kemarau panjang. Kekeringan di mana-mana. Kapan turunnya hujan itu wahai Rasul? Juga Nabi tidak menjawab dengan pertanyaan itu. Kapan aku akan mati wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan pertanyaan yang ketiga ini juga tidak dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaan yang mengambil wilayah-wilayah Allah taala hanya Allah yang mengerti tentang itu Allah yang mengerti tentang janin yang ada di dalam kandungan kalau kita ditanya jangan coba-coba untuk menebak-nebak kalau seorang dokter kandungan mengetahui ini sains, ini ilmu ilmu yang terlacak dan diperintahkan untuk dipelajari bukan tebak-menebak datang seorang laki-laki Ustaz Mas anak anakulun laki-laki apa perempuan? InsyaAllah kalau ada laki-laki perempuan Paling bisa seperti itu jawabannya Tapi kata yang bertanya Kalau ada laki-laki perempuan insyaAllah Sama lo nulun juga jawabannya Jangan coba-coba kita menebak-nebak hal yang seperti itu Kita bertanya kepada yang bertanya Nama siapa? Nama suamimu? Siapa? Tanggal lahirmu kapan? Tanggal pernikahan di mana? Siapa pengulunan pernikahan? Sibuk orang menyiapkan jawaban itu tapi akhirnya apa? Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun diam, nabi tidak menebak-nebak. Karena nabi tidak mengerti. Rasul tidak tahu apa yang ada di balik dinding. Nabi tidak tahu dengan sesuatu yang jaraknya jauh kecuali Rasul diberitahu oleh Allah. Memang satu saat sering nabi mengetahui dengan sesuatu yang jaraknya jauh. Bahkan negeri akhiratnya akan terjadi pun. Nabi sering menjelaskan. Nabi sering menjelaskan. Rasul kemudian bertanya kepada sahabat. Pada saat Nabi dan sahabat mencium bau busuk yang luar biasa. tahukah kalian ini bau busuk apa? Allah wa Rasul wa Alam kata sahabat. Yang tahu Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi menjelaskan. Taukah kalian bau busuk ini adalah bau busuk mulut-mulut orang yang menggibah orang lain? Mulut-mulut manusia yang mencibir kesalahan-kesalahan mengungkit aib-aib orang lain berbau busuk. Sehingga tercium oleh Nabi dan tercium oleh sahabat Rasul SAW. Artinya indra penciuman Rasul dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala karena bau busuknya mulut penggibah itu di akhirat kelak Allah membukakan hijab itu. Kemudian Nabi berbincang dengan salah seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Bilal, dalam Islam ini apa yang kamu amalkan terus-menerus?" Kata Bilal ya Rasul, tidak ada kecuali apa yang Nabi ajarkan. Kecuali kecuali saya pernah tidak pernah meninggalkan setiap Berutuh, saya selalu melaksanakan dua rakaat salat sunnah setelah utuh. Dan Nabi menjelaskan dengan amalmu itu Allah memperdengarkan kepadaku bunyi terompahmu di surga, cara berjalanmu di surga itu sudah didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sedang berbincang dengan siapa? Berbincang dengan Bilal yang ada di hadapannya. Tapi Nabi mengatakan jalan-jalanmu sudah diperdengarkan oleh Allah di surga kepadaku. Ini hijab-hijab yang Allah bukakan yang tidak terjangkau oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada hal-hal tertentu Nabi juga memiliki keterbatasan seperti manusia biasa. Karena Nabi anak seorang manusia, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaymah bin Mudrika bin Elias bin Mudhar bin Nezar bin Ma'ad bin Adnan 21 ke atas kepada neneknya yang bernama Adnan. Maksudnya apa yang saya sebutkan tidak ada yang malaikatnya juriyat Nabi ke atas itu. Tidak ada yang jinnya, semuanya, manu, semuanya manusia. Pada saat Rasul keturunan dari manusia ke manusia ke manusia, Sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti manusia biasa. Padahal hal-hal tertentu, Rasul dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul mengumumkan sah 10 orang sahabatnya yang akan masuk surga dan sahabat itu masih hidup, ini hijab hijab yang Allah berikan kepada kepada Nabi Muhammad. Allah buka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah. Tapi pada batas-batas kemanusiaan Nabi pernah sakit. Nabi makan, setelah makan Nabi juga kenyang. Nabi haus, Nabi lelah dalam perjalanan, Nabi bersandar di sebatang pohon kurma. Telah mendakwahi orang taib dikejar-kejar, Nabi harus menapaki jalan setapak, menghindar dari intimidasi mereka, di sekujur tubuhnya berlumuran dengan berlumuran dengan darah. Inilah keterbatasan, keterbatasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit pun pada saat kita menceritakan seperti ini tidak merendahkan derajat Nabi. Pada saat kita bercerita. Bahwa Rasul disuguhi oleh seorang wanita khaybar Satu paha kambing yang dibakar dan dilumuri dengan racun Dan Nabi memakannya tidak merendahkan derajat Nabi Karena hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Kita meyakini itu terjadi Dan cerita itu sahih terjadi Tidak merendahkan derajat Nabi Bukan seperti hari ini yang kita anggap Oh berarti cerita-cerita seperti itu Merendahkan derajat Rasul SAW Tidak Justru kita menguatkan sebuah keyakinan Kedudukan Allah Kedudukan Nabi itu berbeda Bukan mensejajarkan Allah dengan Rasul SAW Kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW Keimanan yang jujur lahir dan batin Keimanan yang bukan hanya kita ucapkan dan kita teriakkan. Saya cinta Rasul tapi sebuah keimanan yang kita buktikan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara membuktikannya? Kita mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada hal-hal tertentu seperti apa yang diceritakan itu, itu juga kita sampaikan agar jangan terjadi pengkultusan-pengkultusan besar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga pada saat ditemui oleh salah seorang sahabat. Abdullah bin Asakhir As dari kaum Bani Amir yang menyanjung dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang begitu tinggi engkau manusia yang terbaik anak orang yang baik engkau penyelamat langit dan bumi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dia puji di hadapan Rasul dia berharap dengan pujian itu Nabi berbangga dan Nabi senang tapi apa yang dijawab oleh Rasul ya Abdullah ulu Ou ba'di kaulikum layas tajriannakumu syaitan Wahai Abdullah Berkatalah kamu yang pantas-pantas Bicara kamu yang benar-benar Atau jangan-jangan yang kamu bicarakan ini Kamu sedang dikendalikan oleh syaitan Pada saat Nabi disanjung tinggi Dengan kedudukan yang lebih Daripada kedudukan Nabi Muhammad s.a.w Nabi justru menegur sahabatnya Jangan berlebih-lebihan Atau kamu sedang kesetanan sekarang Mungkin begitu Aka kamu sedang dikendalikan oleh seton. Artinya tidak melarang, menyanjung dan memuji Rasul. Sanjung dan pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kewajipan kita untuk menghormati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi meminta juga kepada kita sanjunglah Nabi pada batas-batas kerasulan dan kehambaan Allah subhanahu wa taala. Ana Abdullah wa Rasuluhu. Aku hamba Allah dan aku Rasul Allah Ta'ala. Tempatkanlah pujian dan sanjungan. Pada batas-batas itu. Bukan pujian dan sanjungan kita. Yang akhirnya kita akan mendudukan sejajar. Antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian. Rahimakumullah. Nabi mengatakan. Kunci segala yang gaib itu. Lima Dan Allah yang tahu dari 5 macam itu Yang pertama Allah yang mengerti Allah yang tahu Kapan kiamat itu terjadi Dari sekian banyak Hadis Rasulullah SAW Yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat Rasul tidak pernah Tidak pernah menetapkan Kiamat itu tanggal berapa tidak pernah Nabi menetapkan. Paling Rasul pernah menyebutkan, kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat itu terjadi pada hari ini, Jumat itu terjadi pada Jumat depan, terjadi pada Jumat depan. Tapi tidak menetapkan tanggal. Bukan seperti apa yang pernah kita alami pada tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Ada seorang dari Kelaten dulu yang meramalkan, kiamat besar akan terjadi pada tanggal 9, Bulan 9 tahun 99 persis meletus pada jam 9. Alhamdulillah serba sembilan kita lewati dengan selamat. Artinya tidak bisa diramalkan, tidak bisa dihitung. Kalau tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali Nabi menyampaikan tanda-tanda hari kiamat. Dan yang tahu tentang kiamat itu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengerti tentang kiamat itu dan itu hak Allah 100%. Tidak ada di antara kita yang mengerti tentang itu. Rasul banyak sekali menyebutkan tanda kiamat. Dan ini menjadi kehati-hatian kita di antaranya tanda kiamat yang Nabi sebutkan ayarfa'al ilmu. Ilmu akan diangkat oleh Allah SWT Waktu itu orang bodoh semua? Tidak. Yang dimaksud ini adalah ilmu agama. Waktu itu banyak yang menyelesaikan pendidikannya ke Tempat-tempat yang jauh ke negara-negara yang lain Sehingga pulang ke negeri kita Dengan memboyong Gelar berbagai macam Tapi pada saat dicuruh Membaca Al-Fatihah Masya Allah Sakit dada yang mendengarkan Agama tidak lagi mengerti Dan puncaknya Umat menunjuk Pemimpin agama itu Orang yang tidak berilmu agama kerana tidak ada lagi yang mengerti orang yang ilmunya pas-pasan ditunjuk sebagai pemimpin agama. Pada saat dia ditunjuk sebagai pemimpin agama kata Rasul, umat bertanya kepadanya tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan dia berfatwa tanpa ilmu, maka yang memfatwakan pun sesat dan umat pun sesat. Akan terjadi kesesatan besar. Inna min asrati saah ayyatamisal ilma Ayaltamisal ilma 'inda al Tanda kiamat itu akan terjadi kata Rasul, manusia berbondong-bondong mencari ilmu kepada asagir. Abdullah bin Mubarak ditanya mal asagir? Um ahlul bid'ah kata beliau. Siapa asagir itu hai? Abdullah bin Mubarak seorang ulama hadis. Beliau menyebutkan um ahlul bid'ah. Mereka itu adalah ahli Ahli bid'ah Tapi tanda-tanda kiamat itu akan dekat Kajian-kajian sunnah tidak banyak diminati Kajian-kajian sunnah dibenci Justru kajian-kajian yang tidak banyak menyentuh tentang sunnah-sunnah rasul Itu yang menjadi kajian yang populer di tengah akhir zaman jaman Di tengah kiamat itu akan terjadi Hadirin yang berbahagia, kita sangat bersyukur pada saat Allah membuka hati kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mendengar kajian-kajian yang bisa berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. karena ini yang Nabi tinggalkan kepada kita, dua macam ini yang Nabi tinggalkan kepada kita tidak akan sesat selama-lamanya jika kita berpegang teguh kepada keduanya. Inna min asratis sa'ah, kata Nabi, sesungguhnya tanda kiamat itu akan terjadi adalah... Masjid itu seperti jalanan. al-Masjidah Masjid itu seperti jalan raya. Bapak, bisa membatasi orang yang ada di jalan raya? Tidak bisa. Dari perempuan yang pakai hijab dari atas sampai ke bawah, sampai perempuan yang kehabisan kain, lewat di jalan. Dari perilaku-perilaku yang benar sampai perilaku yang tidak benar. Akhir zaman masjid diperlakukan seperti itu. Seenaknya mereka masuk ke dalam masjid tanpa menghormati kepada kepada rumah Allah itu. Masjid adalah rumah rumah Allah. Rasul mengatur masuk dan keluar masjid dengan membaca doa doa. Kaki yang dimasukkan ke dalam masjid diatur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam masjid diatur jangan banyak bicara bicara yang lain. Selain daripada ibadah, masjid bukan tempat untuk berdebat. Masjid bukan tempat untuk berdiskusi sehingga bermarah, marah yang satu dengan marah yang lain. Masjid adalah tempat kita bermunajat. Satu hari kata Rasul, masjid akan dijadikan seperti jalan raya, seperti jalanan. Para jamaah, kita berbahagia pada saat acara akad nikah dilaksanakan di masjid acara yang luar biasa dianjurkan Nabi, dikerjakan di rumah Allah yang mulia tapi tolong yang melaksanakan acara nikah di masjid sedikit beritahu kepada undangan yang datang bahwa tempat ini adalah masjid jangan seenaknya masuk masjid dengan membuka aurat kepala tidak tertutup pintu hut jalak-jalak di masjid pak di masjid Namun seogianya bagi orang yang cerdas, ini tidak perlu diperingatkan. Tidak perlu diperingatkan. Dia datang ke masjid dengan tata ramah memuliakan masjid. Karena masjid ini benteng daripada syaitan. Masjid benteng daripada syaitan, kata Kabul Akbar. Al lil salas. Benteng orang yang beriman daripada syaitan itu tiga. Masjid benteng yang pertama. Zikrullah di masjid orang zikir. Nanti bapak-bapak setelah kajian kita menunggu datangnya Israq, fikir. Geratul Quran, satu benteng lagi. Ada yang baca Al-Quran. Alangkah mulianya kita datang ke masjid. Dan dua amal besar ini mampu kita lakukan. Kita telah dibentengi daripada pengaruh-pengaruh setan dengan benteng yang kuat. Perlakukan masjid adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala Sehingga Rasulullah SAW katakan, Saya kurupi akhirit zaman kaumun yajili sunnah pil masajid. Halakan, halakan. Amam Muhammad dunia, palatujali suhum. Ba'innahu Laysalillahi fihim. Hajar as'heha. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akhir zaman dan kiamat sudah dekat. Para jamaah kaum duduk-duduk di masjid berhalakah-lahkah, berkelompok-kelompok. Di kelompok sana ada empat lima orang duduk. Di depan ada empat lima orang di sana ada lagi berkelompok-kelompok. Mereka duduk di masjid. Nama Muhammad Dunia tidak ada yang mereka bicarakan kecuali dunia yang di ujung sana membicarakan akikunis sudah ditawar orang sekian sekian sekian yang di pojok sana sunyi benar pasaran wahini. ini di, di masjid di masjid dibicarakan seperti itu kemudian yang lain semua berbicara tentang dunia kalau kamu temui itu kata nabi palatu jali suhum kami jangan nimbrung ikut ikut duduk bersama mereka Jangan duduk bersama mereka. Pakai Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan memberikan rahmat kepada kelompok-kelompok itu yang di mana membicarakan hal-hal yang dilarang di dalam masjid. Para hadirin rahimakumullah dan itu terjadi kata Rasul menjelang kiamat itu tiba. Wallahu aalam hari ini terjadi atau sudah apa yang Nabi katakan itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah dan diantara yang Rasul jelaskan tanda kiamat itu akan terjadi layati annasi alannas layati annal annasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa aqilur riba nanti akhir zaman akan terjadi menjelang kiamat hampir tidak ada yang tidak memakan riba malam yaqul asabahu min jika dia tidak ikut memakan riba maka dia telah terimbas dengan debu-debu riba Nah, Allah menjalik kalau debu-debu di kaki yang lengket pada saat berjuang di medan perang itu perisai daripada api neraka. tapi debu-debu riba yang lengket kita bertobat kepada Allah, karena itu memperberat dasar nyisida, siksadi siksa nerakanya Allah Subhanahu Wataala. Para jamaah sekalian, rahimakumullah, transaksi-transaksi selalu dilaksanakan dengan cara-cara ribawi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ta mengatakan pemakan riba itu dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Dia dibangkitkan dari kubur tidak waras gila. Dan gila di akhirat lebih berat daripada gila di di dunia. Kalau gila di dunia tapi kita jangan hendak. Hebat sholat lima waktu. pak Dia tidak wajib sholat. Makanya kita Islam balik berakal tapi tidak sholat. Padahal yang tidak sholat itu Adalah bukan Islam Anak-anak Dan orang yang gila Atau orang yang pikun Itu tidak wajib dalam dalam ibadah sholat Allah akan menghancurkan semua yang bersumber Daripada riba Yang haku Allahul riba Allah hancurkan sesuatu bersumber daripada riba Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyuburkan harta Yang datang dari Yang disadakahkan Akilul riba La'ana Rasulullah sallam aqilur riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasul malanat memakan riba yang mewakilinya, perantaranya, penulisnya, saksinya um sawa sama terlibat dalam dalam masalah itu. Kemudian Nabi menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, ar-riba salasu wa sab'una riba itu ada 73 pintu. Di akhir zaman ini akan terjadi riba yang memiliki pintu-pintu yang banyak. Sehingga kita tempuh dari pintu ini ketemu riba lagi, belok lagi dari pintu sana, eh, ternyata riba lagi. 73 pintu riba itu. Dan ri pintu perbuatan riba yang paling ringan kata Nabi Muhammad, ayasaruha masal ayang kiar rajul ummah. Dan riba yang paling ringan adalah seperti orang yang berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Nauzubillahi minzalik. Iztani bos sebagai ilmu bekat jauhi tujuh macam yang membinasakan kalian, membinasakan iman. Tujuh macam yang membinasakan iman. Apa tujuh macam yang membinasakan iman itu kata Rasul. diri kepada Allah yang pertama, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang dan menuduh wanita wanita baik berzina. Pada jamaah sekalian, wassalamualaikum jadi yang pertama, sedikit lagi balas. Jadi pas selesai waktu istirahat sampai. Yang pertama, sesuatu yang tidak pernah kita bisa mengetahui dan kita tidak perlu mengetahui, kita hanya mengetahui dari tanda-tanda yang lebih sampaikan adalah terjadinya kiamat. Terjadinya hari kiamat, kadang-kadang kita, kadang-kadang kita tebak-tebak kada bisa kita hitung kada bisa kita hitung-hitung yang kedua wa yunazzilul ghais Allah yang menurunkan hujan Allah yang menurunkan hujan Allah yang menentukan hujan itu turunnya di mana di wilayah mana hujan itu turun itu ketentuan Allah Subhanahu dan turunnya hujan adalah sesuatu yang menjadikan kebahagiaan wa ja'alna minal ma'ikullisya'in apa lagi yuk Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan, karena turunnya, karena air itu, karena hujan itu hidup, tanam-tanaman yang tidak subur menjadi subur, yang kering menjadi hijau kembali, karena turunnya hujan. Rasul pernah menyatakan Allah akan mengancam tidak menurunkan hujan pada saat seorang muzaki tidak mengeluarkan zakatnya dengan baik, Presentasi zakat dikurangi tetap dikeluarkan. Seogianya 2 persen setengah Dikeluarkan 1 persen Ini termasuk menahan hujan Atau tetap juga 2 persen setengah Jakat itu dikeluarkan Tapi didistribusikan bukan kepada Yang Allah sebutkan dalam ayat 60 Surat Taubah Dia berzakat kepada orang yang mampu Sehingga yang mampu nanti berzakat lagi Untuk menyerahkan zakat kepadanya Jadi zakatnya Bolak-balik Sekedar mengelabui Mata umat apa artinya? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. mengatakan Laulal baha'im lam yamturu Jika Allah tidak kasihan kepada Binatang ternak Maka Allah tidak akan turunkan hujan Pada saat puncak kemaksiatan itu Menjadi-jadi Wa nadzalna minas sama imaan mubarakah Fa'ambatna bihi jannati Wahabbal haswid surah Qab Ayat 9. Kami turunkan hujan dari langit. Ma'an mubarakah. Air yang penuh dengan barakah. Banyaknya kebaikan dari hujan itu. Fa'anbat ba nabihi zannati wa habbal hasid. Kami tumbuhkan pohon-pohon. Sehingga dan biji-bijian menjadi tumbuh. karena turunnya turunnya hujan. Apabila hujan itu tidak turun. Maka yang kita lakukan sesuai dengan sunnah melaksanakan salatul istisqa. Salatul istisqa. Bukan kita melakukan ritual-ritual yang tidak syar'i. I. Banyak ritual-ritual yang tidak disyariatkan dilakukan apabila hujan itu tidak turun. Kemarau panjang masuk gang keluar gang baca li homsatun, utpbh kharal wabail khatimah, almustofa wal murtadha wa Allah menguji keimanan kita Memang setelah dibacakan itu besok turun hujan. Memang Allah sudah menentukan hujan itu turun. Padahal apa yang kita baca kita minta perlindungan kepada lima manusia. Aku punya lima pelindung. Siapa lima pelindung itu? Al Mustafa, Nabi Muhammad yang pertama, Wal Murtadoh, Ali bin Abi Thalib, Abu Nu Muhammad dan Usin, Wal Fatimah dan Fatimah. Kemana sahadat yang kita ucapkan tiap lima waktu? Pada saat kita meminta perlindungan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, minta perlindungannya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husin dan Fatimah radhiyallahu anha. Mereka minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan minta lindungi kepada mereka. Kita mengikuti jejak-jejak mereka dalam bertauhid. Ritual-ritual yang dikerjakan pada saat kemarau panjang banyak sekali yang tidak disyariatkan. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan apabila kemarau itu terjadi laksanakan salat istisqa. Laksanakan salat minta minta hujan. Dan apa yang kita lakukan apabila hujan itu terjadi? Apabila hujan itu turun, apabila hujan itu turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma sayyiban Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Karena tidak sedikit, banyaknya turun hujan Jakarta jadi tenggelam Artinya ada banyak bermanfaat Tapi berdoa, ke turunnya hujan Kita berdoa kepada Allah Agar terjadinya hujan yang bermanfaat Hujan yang menjadikan kemanfaatan Yang besar bagi kita Para jamaah sekalian, rahimahkumullah Utlubu istajabu doa ala salasin Carilah waktu yang dikabulkan doa Atas tiga macam Yang pertama Indal tiqo'il jayus di saat bertemunya dua pasukan pasukan perang, Pisabilillah bertemu antara kafir dan dan Muslim. Saat itu doa di ijabah. Yang kedua, waqamat isola pada saat solat ingin didirikan antara azan dan iqamat. antara azan dan ikoamat. Jangan berdebat, jangan bicara, Ber, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan kabulkan waktu itu. Wa nuzulul qais dan waktu turunnya hujan. Waktu turunnya hujan kita disuruh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kada sempat berdoa kerana apa? Atap rumah kita pada bocor, jadi kita sibuk mengurus mengurus yang bocor-bocor. Itu pun seyogianya jangan mengganggu konsentrasi kita dalam doa kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, mungkin itu yang dapat teman sampaikan pada kajian-kajian ini. Insyaallah pada kajian selanjutnya kita berbicara tentang waya alamumamil arham wa ma tadri nafsum ma za taqsibu bi ayri an tiga macam yang Allah sambungan yang Allah hanya mengetahui tidak ada wilayah manusia tapi wilayah pengetahuannya Allah Subhanahu semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada pagi hari ini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an anta astagfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh